Antingen direkta Bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Vi är ju mitt inne i läsningen i gamla testamentet om patriarkerna och här är tredje avdelningen eller delen av berättelsen om Abraham, han som var en trosmänniska och en hjälte och som är ett föredöme för oss som vi möter på många ställen i Bibelns texter. I artonde kapitlet som vi eh, nämnde om förra gången, då får Abraham löftet om Isak. Han har, han har fått sin son Ismael. Men Gud säger, nej det är, det är genom Sara som du ska få en son. Och det är genom honom som ditt, ditt släkte och Guds folk ska gå vidare. Och jag läser ifrån artonde kapitlet från nionde versen om de här männen änglarna och herren som kom på besök till Abraham. Sedan frågade de honom, var är din hustru Sara? Han svarade, där inne i tältet. Då sade han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha. Sara log inom sig och tänkte Ska jag få känna åtrå när jag är utsliten och min herre är gammal? Herren sade till Abraham, varför log Sara och tänkte: Ska jag föda barn, jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för herren? Vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa: Jag log inte, för hon blev rädd. Men han sa: Jo, du log. Och jag sjunger för dig min lilla bibelvisa Abraham, Mose, Daniel, Maria och jag. Eh, att jag sa Mose nu har misstag, det var för att jag har lagt till en vers på senare tid och den sjöng jag i söndags i gudstjänsten i kyrkan där jag är. Men här kommer... Abraham, Daniel, Maria och jag. Maria Hon trodde hon Liktade på Gud är jo lita på vad han har Nu läser jag vidare från 21:e kapitlet i Första Mosebok och överskriften är Isaks födelse Herren såg till Sara så som han hade lovat och Herren gjorde med Sara som han hade sagt. Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom. Abraham gav namnet Isak åt sin son som han fått, som Sara hade fött åt honom. Och Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar gammal som Gud hade befallt honom. Abraham var hundra år när hans son Isak föddes. Sara sa det Gud har fått mig att le. Alla som får höra det här kommer att le med mig. Och hon sa det. Vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle amma barn? Men nu har jag fött en son på hans ålderdom. Och så har vi överskriften Ismael och Hagar drivs bort. Barnet växte och blev avvant. Och på dagen då Isak avvandes ordnade Abraham en stor fest. Och det finns en fotnot här i min bibel. Eh, om avvandes, det står så här Barn avvandes ofta från amningen vid cirka tre års ålder vilket brukade firas med en fest Och nu fortsätter läsningen av själva texten Men när Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade den son som Hagar hade fött åt Abraham, sa hon till Abraham. Driv ut den där slavinnan och hennes son. Den där slavinnans son ska inte dela arvet med min son med Isak. Abraham tog mycket illa vid sig eftersom det gällde hans son. Men Gud sade till Abraham: Ta inte vi illa vid dig för pojkens och din slavinnas skull. Lyd Sara i allt hon säger till dig: För det är genom Isak som din avkomma ska räknas. Men även slavinnans son ska jag göra till ett folk eftersom han är din avkomling. Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade det på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig iväg och irrade omkring i Bershebas öken. Och här finns det också en fotnot. Eh, det står att han lade på hennes axla. Det var alltså själva provianten. För Ismail, han var då cirka 17 år. Han var 13 år. Eh, ungefär 13-14 år då. Då. Isak föddes Då läser jag vidare från femtonde versen När vattnet i ledersäcken hade tagit slut övergav hon pojken under en buske och gick och satte sig en bit bort på ett bågskottsavstånd Hon tänkte Jag orkar inte se på när pojken dör. Där satt hon en bit bort och grät högljutt. Då hörde Gud pojkens röst och Guds engel ropade till Hagar från himlen och sade till henne Hur är det Hagar? Var inte rädd Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå, och res upp honom och ta hand om honom. Jag ska göra honom till ett stort folk. Och Gud öppnade hennes ögon som fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin ledesäck med vatten och gav pojken att dricka Gud var med pojken och han växte upp och bodde i öknen och blev bågskytt Han bosatte sig i öknen paran och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten Ja, jag kan göra en liten paus där. Det är så intressant att se Guds omsorg. Det är också, tycker jag, gripande att se att eh, Abraham hade ju kvar sina känslor för Ismail. Det var hans, hans son, även om det var med eh, så att säga en bihustru för Sara- var ju så desperat att hon, att hon ville att eh, Abraham skulle ta också Hagar till bihustru och få barn genom henne och det skulle liksom vara Saras barn på något sätt. Men eh, så fick ju Sara uppleva det här fantastiska underet, att hon på gamla dagar fick liksom nytt liv och födde Isak. Och hon är överlycklig och hon är som en Leonina om sin son för att bevaka hans rättigheter och hans arv och eh, han som den så att säga legitime sonen inom det riktiga äktenskapet. Men när hon driver bort Hagar och Ismael och Abraham tar villa vid sig men Gud säger Ja, men det här är liksom en del av planen. Men Gud hade ju en plan för Hagar och Ismael också. Även han skulle bli början till stort folk. Och man brukar ju liksom säga att Ismael är stamfader till Araberna. Och så både Araberna och judarna har ju Abraham som sin stamfader. Och sen... Är det så gripande här när den här unge pojken och hans mamma irrar omkring i öknen och man har ingen plan, man har ingen möjlighet att klara sig och när vattnet är slut och man känner ja det är bara att sitta här och invänta döden. Och man liksom ropar på något sätt. Och när en människa ropar så är det ju ofta Gud hon ropar till. Och Gud hörde både Hagars röst och Ismaels röst och rop. Och så kommer budet genom en ängel att Gud ska hjälpa. Och så öppnar Gud liksom Hagars ögon, och hon ser en brunn alldeles i närheten. Ja, vi kan få syn på lösningar där vi inte trodde att det fanns några lösningar. Och så krisen och Ismail och Hagar fortsätter sitt liv. Och Ismael eh, bildar familj och blir så småningom stamfar till ett stort folk. Jag läser vidare från 22 versen. Här är det först en Abimelech och Abraham som... Har samtal och går i förbund med varandra. Så här står det. Vid den tiden kom Abimelech med sin befälhavare Pikoll och sade till Abraham. Gud är med dig i allt du gör. Lova mig nu med ed inför Gud att du inte sviker mig eller mina barn och efterkommande utan visa samma godhet mot mig och det land där du bor som främling som jag har visat dig. Abraham sa det, ja, jag svär. Men Abraham förebrådde Abimelech för att hans tjänare hade lagt beslag på en vattenbrunn. Abimelech svarade, jag vet inte vem, som har gjort det. Själv har du ingenting sagt och jag har inte hört något om det förrän idag. Då tog Abraham får och kor och gav åt Abimelek och de slöt förbund med varandra. Men Abraham ställde sju lam i jorden åt sidan. Då sade Abimelech till Abraham, vad betyder det där sju lammen som du ställt åt sidan? Han svarade, dessa sju lamm ska du ta emot av mig som ett vittnesbörd om att det är jag som har grävt brunnen. Sedan kallades platsen Ber eftersom det är båda svoreden där. Och ber Sheba, hebreiskans ber betyder brunn och Sheba betyder både ed och sju tydligen. Och det slöt förbund vid Ber -sheba. Och därefter bröt Abimelech och hans befälhavare Pikol upp och återvände till Filistenes land. Ja, Abraham planterade en tamarisk vid Bersheba och åkallade där Herrens namn, den evige guden. Sedan bodde Abraham som främling i Filisternas land en lång tid. Jag har valt att göra sällskap med Guds Jag såg den Göras älskap Med Guds enkla vandring Efter själva läsningen så hörde vi Kristina Imsen sjunga Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. En sång som också handlar om pilgrimsvandringen genom världen. Abraham han levde ett pilgrimsliv och bodde som främling lite här och lite där. Men han hade fått löfte om landet, att hans efterkommande skulle bebo och äga det här landet. Det dröjde länge innan det blev verklighet, men det blev verklighet. Vi läser i första Mosebok och nu kom vi till kapitel 22. Det här är ett eh, märkligt och gripande kapitel. Abraham offrar Isak, är rubriken. Och eh, vi läser det här med respekt och vardnad. Det är en annan tid, det är en annan kultur- när en familjefar, en ledare har oinskränkt makt över liv och död, över de som finns i hans, i hans så att säga vård. Och eh, det finns mycket också av andliga principer och andliga sanningar. Det finns mycket av evangelium i gamla testamentet. Och jag har läst kommentarer och böcker som säger Jesus i första mosebok, Jesus i andra mosebok och så vidare. Och där ser man på de olika händelserna och man ser att det är som förebilder och det talar om många saker som rör nya testamentets Jesus Kristus och hans gärning för att frälsa mänskligheten. Det finns också här i den här texten. Jag läser från första versen. En tid här efter... Satte Gud Abraham på prov? Han sade till honom, Abraham. Han svarade, Ja, här är jag. Då sade han, Ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till moria land. Och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Och eh, det finns en kommentar, din endesån som du älskar. Det är ordet endesån, jachid. Och översätts i Nya Testamentet med enfödd. Det är det uttryck som vi har i Nya Testamentet. Den enföddesonen, det är Jesus Kristus, det är Guds enföddeson. Och befallningen är alltså: gå till Moria land. Moria land och Moria berge. Det är ju Tempelberget strax norr om Jerusalem. Och så läser jag vidare här i den här märkliga texten. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot platsen ditt Gud hade sagt åt honom att gå. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. Och jag kommenterar bara kort här. Det var alltså en ganska lång vandring. Det tog tre dagar. Och eh, det är ju ganska gripande att eh, det står i tredje versen tidigt nästa morgon efter att Abraham fått abogera. Tidigt nästa morgon satte han igång. Det var inte frågan om att jag väntar till middag jag väntar till eftermiddagen. Jag kanske inte hörde rätt. Nej, han visste att han hade hört rätt och han startade tidigt på morgonen uppfylla det här obegripliga den här nya befallningen så läser jag från femte versen han sa till sina tjänare stanna här med åsnan jag och pojken går dit bort för att tillbe sedan kommer vi tillbaka till er pojken det är Enligt fotnoten här, det är någon som står under familjefaderns auktoritet. Det kan vara en ung person, det kan vara en gammal person, men det betyder alltså sonen när pojken står under familjefaderns auktoritet. Och här kommer en fotnot också som säger att enligt judisk tradition var Isak vuxen. Han var 37 år, menar de israeliska rabbinerna. Det står inte någonstans. Och själv är jag väldigt tveksam till att han skulle vara så vuxen jag skulle tänka mig att han var en ung man eh, jag hörde någon berätta att det finns en tanke hos judiska rabbiner att eh, Sara dog av brustet hjärta när hon fick veta om det här äventyret att eh, Abraham skulle Eh, offra Isak men jag tycker att det rimmar illa med Guds löfte om välsignelse när man läser vidare här och det står ju att Isak var 40 år när han gifte sig med Rebecka så att eh, ja jag tillåter i alla fall för det var när han gifte sig med Rebecka så står det att så blev Isak tröstad i sorgen efter sin mor. Så att hon dog väl när han var omkring 40 år. Ja, det, jag kanske har fel men min tanke är att det här är en ung pojke eller man som följer med sin pappa. Nu läser jag i alla fall själva texten från sjätte versen vidare. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven. Och det gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far. Han svarade, jag är här min son. Han sade, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte det sin vandring tillsammans. När det kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och jag läser ur kommentarerna här att han band Isak. Judisk tradition betonar att Isak frivilligt lät sig bindas som ett offer till Gud och detta det här är ju en förebild till hur Kristus, Abrahams son enligt släktavlan i Matteus kapitel 1 han lät sig offras på korset ja, tionde versen säger och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens engel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sade han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Ja, fotnot Herren förser, där Herren skänker välsignelse. Herren utser. Det här var ju nämligen templets plats senare när det byggdes. Herren blir sedd. Herrens ängel, står det vers 15, ropade igen till Abraham från himlen. Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig, din enda son, ska jag väl signa dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. I din avkomma, om jag tar som en fotnot. Ska hela Jordens alla folk blir välsignade. Och här upprepas löftet om frälsning för alla folk som finns i Nya testamentet. Och den här versen citeras ju som en profetia av Petrus i apostelärerna 3 och av Paulus i Galaterbrevet 3. Och sen står det i nittonde versen. Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare. Och det bröt upp och gick tillsammans till Berseba Och Abraham bodde i Beersheba. Så läser jag de sista verserna i det här kapitlet innan vi lyssnar på en sång. Och det står om Nahors släkttavla. Nahor var ju en bror till Abraham Sedan berättade man för Abraham och sa det också Milka har fött barn åt din bror Nahor Us hans förstfödde och Bus hans bror och Kemuel Arams far samt Kesed, Has och Pildars Gidlaf och Betuel Betuel blev far till Rebecka. Dessa åtta födde Milka åt Abrahams bror Nahor. Och hans bihuster som hette födde Teba Gaham, Tahars och Maka. Och jag läste just det här för att... Abrahams bror blev far till Betuel och Betuel blev far till Rebecka som ju spelar en viktig roll här längre fram. Nu ska vi höra sången Ett stilla barna hjärta, man får ej hur som helst. för hans bud och såg din smärta till mig. Kapitel 23 Sara dör Sara blev 127 år. Så gammal blev Sara. Hon dog i Kiriat Arba, det vill säga Hebron i Kanans land. Och Abraham kom för att sörja Sara och gråta över henne. Sedan reste sig Abraham upp från sin döda och talade med hetiterna. Han sade, jag är en främling och gäst hos er. Ge mig en egen gravplats hos er så att jag kan begrava min döda. Hetiterna svarade Abraham, Hör på oss Herre, du är en Guds förste bland oss. Begrav din döda i den förnämsta av våra gravar. Ingen av oss ska vägra att ge dig sin grav så att du kan begrava din döda där. Då reste sig Abraham och bugade djupt för titeln av landets folk och sa till dem om ni verkligen vill låta mig begrava min döda så lyssna på mig och lägg ett ord för mig hos Efron, Sohars son, så att han ger mig grottan i Makpela som tillhör honom och som ligger vid utkanten av hans mark. Jag vill att han ger mig den mot full betalning som egen gravplats bland er. Men Efron satt där bland hetiterna. Och hetiten Efron svarade Abraham inför alla hetiterna som hade kommit till stadsporten. Nej min herre lyssna på mig. Jag ger dig fältet. Grottan som finns där skänker jag dig också. Jag ger den till dig inför mitt folk. Begrav din döda. Abraham bugade sig djupt för landets folk. Och sa till Efron inför folket, jag ber dig lyssna på mig, jag betalar vad marken är värd, ta emot det av mig och låt mig begrava min döda där. Efron svarade Abraham, min herre lyssna på mig, en bit mark värd 400 ciklar silver, vad betyder det mellan dig och mig, begrav du din döda. Abraham lyssnade på Efron och vägde upp åt honom summan som han nämnt inför hititerna 400 sikla silver gångbart i handel. Så överlätts Efrons mark i Makpela vid Mamre åt Abraham. Hela markstycket. Både grottan som fanns där och alla träd runt omkring på området. Det skedde inför Hittiternas ögon, inför alla dem som hade kommit till stadsporten. Därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan vid fältet i Makpela, emot Mamre, det vill säga Hebron i Kanans land. Marken och grottan som fanns där överlätts så av hetiterna till Abraham som egen gravplats. Vi lyssnar på Göran Stenlund. Det finns djup i Herrens godhet. Det finns glädje bortom graven. Let's Och en full av ja, vi har läst nu de här kapitlen och fortsätter huvudsakligen nästa gång med Isaks berättelse. Abraham fick vara en vandringsman, men han blev stamfar till ett stort folk som fick löftet om landet. Vi lyssnar på ännu en sång om vandringen, pilgrimsvandringen. Kurt och Roland, Var jag går i skogar, berg och dalar. Vi som nutida kristna och troende, vi har ofta i våra kyrkor och i vårt sätt att fila gudstjänst och i våra sånger så är det som om vi har tappat bort pilgrimsperspektivet. Men här har vi i det här programmet hört en hel del av det. Jag vill be en bön. Som avslutning av programmet innan vi kanske lyssnar på Signatursången. Och välkommen att lyssna vidare. Tack för att du har varit med mig i det här programmet. Herre, välsigna mina lyssnare. Tack för din kärlek. Tack för pilgrimsvandringen som vi får göra här genom... Livet och genom den här världen och Herre vi har ett utlovat land ditt rike, himlen hjälp oss att aldrig glömma det Amen Var jag går Berg och Dala Följer mig En vän Jag hör hans röst En osyn Denna lycka Som fördriver otrons mörka kvar Korsets bild I hjärtat värdes struka Till besegling av mitt nådevar hine tänkte på att före Samlade dig vid det band religiös innan något Jag älskar din undervisning, hela dagen begrundar jag den. Vad ljudligt ord där på min tunga, sötare än honung.